Alhamdhu lalih rabil alameen Salatu wa salamu ala rasulna muhammadu ala alihi wa ashabi wa man tabi yaum ihsan ila umid din Allah jalla wa ala falandarohim Uyat nipatim din dhe fani kulkoim Nairzhani fa arzohim alasad muh laja nilayna Allah jalla wa alam Njarit Aradis Njari tarradis Nga siriya peygamberit Sallallahu alaihi wa sallam Ndru lazar Kemaritot tek një ngjarje pengjore mjaft mëdha që ndodhi në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sa ka pasur vërtet dikem shumë të madh në zhvillimin në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për rëndësi në përhapjen dhe valizimin e shpallës dhe misionit të Allahut që i ngarkoi me të pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Hijrja e historisë e ngjarja më të vërtet të e rëndësishme me shumë dobi dhe shumë porosi. Dhe kemi thënë se si ngjarje e madhe ka pas para përgatitjes së saj dhe përgatitjes së saj që të realizohet ashtu sikurse është mësmirja e mundshme. Onde pa pse pejgamberi sallallam në ndër e pa vendin për ngulën e tij dhe herën e dytë ju bëhet qartë se ky vendsh për ngulje është Medinaja. Shpiluan tash grupet e para të ashabë të emigrojënë i Medina. Dhe këtë kënë përmerë në takimin e kaluar, si e shpiluar aja etapa e para shpërngulljes. Dhe dhe dhe dhe kërkua mu shpërngull përgamberi sasallëm, janë shpërgull njerëzit në formë të në nërëshme, grupe, grupe, familje, ma dje dhe individualisht. Në të ratruge kanë bërë veqë vetë koshi si ka shumë me u, me ushprngul dhe me arrit në Medinë. Pra ngjarve interesante që shënuan në këtë rast janë disa prej tyre që kemi thënë të flasim për to, inshallah, për shkak të dobive dhe rëndësish që kanë. Prandaj prej rasteve interesante dhe shumë frymëzuese do të i prusat të këtë ngjarje është edhe shprëngulja e Busulemes radiallahu ta'ala anhu, me grunë e ti, umë Moselema, dhe se të morën ullëthimin për në Medina. Mirë po që në fillim të ullëthimit u spërbuam një spërbuam të rëndë, dhe ishte me dëvërtet një sakrifiz, gati sa e paj me gjinushme që mund të bëndë do kosh, për ja që kje familje bëri. Të rëganë umë Moselema, radiallahu ta'ala anha, dhe këtë të smetimë, në e silë një pjësaj. është gjyshja u mu Seleme, po i të regon një pjësaj, si ka ndodhë në gjarja shpërnguljes. Pasë që ka vdikë përgëmëri sa salëm, ka peka zënë këtë në gjarja. Thotë, pasë që vendosje e Bu Seleme që të shpërngulet, e pregaditi devën për udhëtim. Thotë, më hipi mua në deve, dhe vendosje djallin tonë Seleme në preherin tim. Ndërse, Bu Seleme, e kapi në mandeven për litarën e saj dhe u nesëm për në Medina. Po të mirë pa duke dalë për i mejkës, fisi i u Musalemës, i aprejo rrugën e Musalemës, e ka për rrugën, edhe i ka thonë, ty nuk kemi qëfar të bëjmë, së të kemi tonin, shka ka hadush, mirë pa nuk të lejojmë ti me e marë, bijën tonë, Ta shëtët është në përvejnë e dryshme, ka dëndëti për lejën tonë. Në në të shko ku dusha më bijen e lënë këtu. Dhe ja kapën litarin e devës dhe dhëndëshmë e detyruan qëtë në dajtë pe gruas. Korepan këtë nëgjarje, fisi i Ebu Salëmes, radhëllallahu ta'la anhu, edhe ata raguan dhe thanë, e ta shkyt djallë nuk rënë me nonën më. Se kjo është gjaku jonë, dhe rinë me nonën dhe nënë është me gjakën të tonë, me babënë. Mirë, përrej se ju përndani gruan pe i burrit, edhe djali suta konjuve. Dhe thotë, umë sëllëmë r.a. Thotë, në ato momente, fisi im e tërhishtë të djalin, dhe fisi i burrit e tërhishtë të djalin, kush përmerë? Dhe dhe dhe nëzirën dorën pe i venit, të fëmë, djali vogël. Dhe ishtë sitatë e ronë për nënë, dhe e mori këtë djallë fisje i e Busallemës. Nga ta që i këshin gjakë, të të gruja shkej me fisën e saj, djalli me, me, me, me, në mëonë gjakën e ti, me fisën e ti, ndërsa Busallemë vëzhde rrugën për Medina. Në nuk u këthuja. Eshte njësë me bojgjërat, unë nësë për në Medina. Dhe, në beti situatë e fështirë për umë Busallemën në Medina, në meke, dhe gjdo më në ajo dilte të një venit saktuar në dretim të Medinës dhe qanë të pander prejë derin gatin kona akshamit kështu të thot u më saleme dhe dirin sot të një dit më pa një eafur një kushëri imi dhe më thot qfar, qfar kje që po qanë ka qëmë pasë që ja spjegua në gjarën burin me një ven, gjali me një ven kam bete vetë muar thot unis kushërini tek prisë të, pris të fisët dhe i tha, kuptim të asaj që që fari bëni kësa i gruja shkret, le ne gruja atë dhe shkon të buri i saj, dhe posa i bindi, i than, shko të buri, i than leje me shku, e posa i than leje me shku, atërë, fisi i Ebu Selemes i tha, e mas i përshkon të të buri, merë dhe djalin tash, nga si do mën arsia për me ndalë djalin, nuk është mo, thot, Umu Seleme, r.a. thot, e pregadita e devën dhe unisa. Mirë po të ndërlazët kjo unisa nuk është po shkoj në fshinësi këtë nga të nga të bëhëtë fjallë për 500 km këmbë në shkretinë, thatë, plëtë rëzikje, një gruë e vetë muar më uthu, është problemë, burë është vetë problemë më uthu. Thotë unisa duke shpesuar se ingjitëm dikujtë, dikëm pa e po rrugës është dhe pë mundshme, a ma vetëm dalë pë i këtujtë, dëshira për të shku medine dhe për të bërë hijrat me në ven ku pritët me shku pejgamberi sallallahu aleyhu sallam dhe dhe posa ku ma arritë në tënëim tënëim është do në vend hyrja në meke aty fillon në haremi dhe ata qenë banort mekes për aty vendosin umra ose hajj i hramin e bojnë të në tënëim dhe tha posa arritëa në tënëim më pa Uthman ibn Abi Talha në atë kohë ishte më shrikë ishte idhujtarë, s'ka besu. Dhe kërë ka pa grunë vëtë, ata ka qenë më shrik, idhujtarë, dhe më kërë ka pa grunë vëtë, ka këtë i qëka së regullë, e më grunë vëtë sitë. Edhe më pyti, ka e vetëmuar. I thash, po shkajnë medine, të këbu rrimë. Atër, Othman ibn e Vitalha tha nuk të leo me shku vëtë kërë. me për të rëzikës, përsa së kjo është më shikë, kështë kërë farë një interesë me që të më të më, karakterit të ti nuk e lehe që një kërruë e huaj, edhe për të të i shte huaj, për të të i kërruën, për të të i kërruën e ashtë të fërën e të, për të e... e që e së në më kërruën e të të, ndaj... Vendosime në shesëru, për në përbedinë. Thetë në përbedinë. Thotë përë madhë mirë siënë sëmë kërpo. Së osëmadim në vitërë. Thotë përdo që e kapër rrungës, e kapër e litarën e dhe mësime, dhe më dhejshë të përbedinë. Përë në përë në përë në shikubu. Që që që dhe në një është në në pesemës, Tha, mësë, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Dhe këtër që vind të kuha me pushën, dhe e ollit e demër dhe në thëmë të zvritë. Dhe, dhe a bon i të arpojë dhe i zronje zbretja që e mëponë njërë shumë me zbritë. Pasat dhe këtë ku zbretja, afrojë e mërët e demër e lidhë dhe gënë së këtër. Dhe pasat i shkërë të përrejhijë, duke nuk në largë dhe flëndë të mërë. Kër vind të kuha me unisë, thëmë, Sunt aty vetë ulti për mi, daloj kur deri sonë hipja deri, ç'i drejshëm gruaja. Pastaj kur hipja në drejë të tortën dhe vazhdoj rrugën. Dhe, dhe, dhe, dhe, dhe kështu thotë deri sa so kemi arrit në hyrje të qytetit. Tash kubo, tash poojë kës madh vist, apo na ka çë në hyrje të qytetit. Ka po sfisë, çka ne tum kubo dhe aty edhe rriton deri të pa bëre sa të kemi arritë në samë qytetit. Në pas e ka rritë atë të, në thë atë atë është burëtë. A në atë më gujë në ndë pasë është u sikurua se e të ashtë janë mjesë i njerëzëve dhe më fërë burëtë, në mënë e lëqej du dëtina e aju u të bërë në meke. Dë thëtë, në nëse në më në kërë atë jatë të alërë, Në thëtë, lukëdi i familje që është sëpërburu, më farë sësë familje imë, Kërës mes në mesë në më, së në dhe lau talë, e në më, dhe nuk di burë, më të dershë, dhe nuk fisnik, së është mani në më itë në. Në kjo është një gjarje, prej shumë gjarje të në, rrë, dhe dhe në rrugën e udhimin për në medile. Qfarë në ndzirë nga pikse në gjarje? Në ndukë në gjarje, në në është të e zakonqme me e ndërgjumi për në shumë e pasakonqme me ndohë me që adhesh për tjerë për nështër dhe thona që kanë qenë në atëkurë që fa më tjerë e firmyllë për kësa? e për është të për nëzërë shikon e gjushja që fa të rridime të përmisë edhe të të rridimisë edhe të mundzimit i të rridon nipët për me e fërnu, për me e përgjumë, nje ja, bërë Të të dhe të të e tërgjimete seplificës Dhe janë barë tërgjimete E gadishverisë Për të përërështë në kërërështë që në ugrënë zhele Dhe kurë qështu Gjyshvit e babalard e nëllët E gjyshvit kanë përësirë tërgjimete Tërgjimete e këtila praktike Kanë qëtë që qëtë në dë po, që në druështë Mi pasot kuashpë mutje Sëtë nuk të gjymë që Nështë të randhenë Që të gjyshja se gjyshja Të, të, të ket Nipa tatë që kanë gatishmërinë për të dëgjuar, t'kamur në avdhës sot baballorët e Josuhat. Atëh të kujtësh me fantazma, me imagjinata, me krijime, me banala, tisaf fodishë i shkputi nga kaluar aty. Atëh doz nuk thuhet me lehtësi, me pas shtuti më shokë. Zotërat ka bodishë, ka pa shtëpica. Atëh tu që Me të dhe ija marrë të që sakrificës dhe të gjarrje atër që rrëqërinë që i bazën e kësa që rrështarit të vazhdojmë me të rutin me rrëjt një investimë me rrëjt një ljodhe me rrëjt një god që një kushka në të lekar e kako e dhe shëpër në cishë që me i bëjt për ujër me i bëjt për ujër sikërse zëkjeria në i zahë kërërëkaj janë se kërëpër me lujt me në të kërëtin të mëj mëjë pregë. Në kërkëj për prunë të njështë, për tha, jeni të një, ojeni të një mëjë sënërin, ojeni shëmë ali apo. Ta njëtionicëni të shëkën pra eke të njëja, prunë të njëja, për njën të njërën, edhe që të të, jam kërën e lesënë, në të të të të të, dhe nëna këna pra eke, e ka këllu jam kërën me tomosë dhe prekët... Ose të ikmë e pëm dragononë doke të doke... Më jam të shrietonë që ei mazht Tonukë më të në të utjenë. Këi për dhe përat yë të të të të Bër se vëktat bookët që Më në të të vajtë ao të utjenë. Pr onde pos flash ek në të utjenës dhe të bërë fr. Pr e për реально të ti më të të utjenë version më të split. Pre rocksh eyes saling më të të të të utjenë. una safa i persil djalat che gabou i persil diat che gabou gaser ikan ikan trashu odi katkribu anjoa de fila aqui me dite djoar ta kapit ni bale ka anjoa de bola che gabou quando pegabeni so sabe se postei cos curto de buco coisa ka vosse tinha ditado da porcenta daí a sua renciça de terte ideia de zinjeruara e eu chuteto as E të dhëtë, dhe dhe dhe dhe zhinë për iksak është, shikëme me të vërditë këtë dhëtë dhëtë dhëtë të përpërë, dhe të përpërëritëm. E vësëllë me, përshë, për qërëje, për me të vërditë, të për më të përpërpërshme. Përshë këtë përpërënë, përshë përpërënë përpërërën përpërënë të përpërërë. Nga të të njëshharin q Source linkat këne atë qo nelë e najtegj q2 dhe qësil dhe ngemëin dhe të që mi ndriz m 매�onë Nga të shënë 40 jishpjo ngedjo nga të të q topkë e turzumba qnë nëzë Në ten knowledge Nga se i ka phunës grayu së armazë matë Ota këri të të couples të më përvojë më exploded ское ashtë eh fifty mater았� e me dhe fw Poro ish po u ka thon përgjigjja se po e di apo s'të ka ai shkomoz me automjetë dhe ka tu pikes ç'toh da se përgjigjeni se sa sa po kaç sot me automjetë nuk po as automjetë aho dhe nuk po lejon çmeën e trujë qe si çdo ata oksë të ditë duhet të bëruj si duhet bëruj domo çande mos me skallën konflikt po atëra asoj duktur kokë katastrofiat janë do nuk e vonë nuk me kabut nuk di ç'toh në shkotës regullëtë nukët me me alon një në mësibëtë mirë po, ishtë mëzimi ishtë për për në budhe të tjini ku ashtë ju shkuru, ku ashtë ju kofleku dhe kështët në kërkuon asë në ndërët në kërëtë në kërëtë edukon do në barëve, majma që në në shpërë diritë këtë një, një verë, edhe koshë në shkotë për njësë në kakë shkotë për njësë që e nikë Njështë një për burë, për të rime, të përgjëra djeshtër e ka nëftur me vite, jënë farur me kabile me familje. Si ka e të njështë njështë. Por me e ujtë ftyrën e rëndë, e ka faros sikë përshjaldë, për në këtë nukon e letë. A ha, me e ujtë, me e ujtë për një. E dhe mas me e ujtë horë qi në në esën, e ka faros përshjaldë. Kë pasë atitë që nështëme. Êshtë të mër Po, sfoku ti raqep se basho përftyreën. Displotash për kurse ka funksion ama. Eu përporra ku pranuam, po tetë të propoja, bërtas përporra, i pogojësu se asnjë gjë nuk bjud. Tash po ti të sistem, po të rregull, do të kem tash një djegë ivolë. Tash po u zgjichëm kanë sistem dherë, u tash po u zgjich me të rregull sa ku të tashmën, po do të pitu të as për vetë, do të piti kotë të përpunojë punën. Le kshitë ka ku begabë sosi. Dë shone, yë në kuhtu ka talë! pitchesë se prespo ..– zeshtë të atunci edhe pas po krojehë, – handy pe j pespašці. – ne jagaq受 la pra – mis tim tim tim, si forgive me atunci, të pis пока letja se prespo 2 adhe të kat écrit – 5, 6, 6. 7, 7, 7. 7. 8. 8. 9, 9.Y enfin e ze avali. one te akhemiheve kër e varfu keik wala e na akhemihe ne kod astrologi svoje ne ashtire e nad scenacket on kул këchemihe, ke e mar crosses Do bia të veqetrim me kësa të... Do, do zërreshtu... Uh, aja që i këmëtës e këmëtës e këmëtës e këmëtës e mehtërë. Sakrificia ashabë që i të denë përmedë. No? Me shkër njëri, me dinë. Shkoj e përse dhe me të nësëpare. Po atë kuj, e kuja e këmëtës e këmëtës e këmëtës e të dojë situatën, se nëse i aju të të të të të të të të të mekër, me e me ke... Nuk dhe të dhe jujë A e ka ditë zakonë, është bakë të ndajë, e përkashme, përkëmë arë ruja Se nuk e lojë nuk e lojë nuk e lojë presjoni të i ti Për me pasë sotë po që da Por dikur ka me në shumë, e ka ditë ka, përkëmë në këshme E jih po, mu se në rërë Që prakëtë të përneshme Në u të më në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Ko ko ko veç më shumë e garsinësh ka po atë po ndryuaj vetë grafi më po bëhet më shumë të kuponë dhe gatshme për sekondik. Praktikë të gjitha ato është të trajmo druga sigurt po kurrë s'tanë kjo porcia bisama. Po shkofar gjuxës konforma sinto kujtë, në proxhë gjithasë situata. Bashkohet për fitimin, shkofar për të gjetë mora, do të thikë mirë po ështëë atë ndëjume. Është atë konjoja, është atë konç Asat nuk kanë di që ka është problemet e sërita, me sërja dhe mes zbatimit kullarë, atë nuk kanë di që fafja përë. Ata kanë di që duhet me zbatimit në Allah dhe përta nuk përpoqënit, sa përpoqënit nuk e dinë, sa të poftë. Këtë do të dhejnë, mes gjëratë të të para, edhe të dëvajshme. Në katë të shkëria me e përpoqënit, direkt të asisa dëvajshme të gjëratë, këtë do të dhejnë. Nukon me kalli t'hmanë me n'i vietarë Chë kalë ikë më kërë Kësë skapas në basë në zhoti Këpësë unikëtë e Skapasë pari në më rallësë Skapasëtëshka I më kërë Të në më mundë nukonë në rëjomës lëmë Nukonë në rëjomë në në pëndovem Fëjtë të të në ateistë Më ërëmë Kërërë në eë zorë Kërërë Kërërënë Të sa duhet me fërë të n Me në qëtë të këtë që kështë, në mund të me po po, me elshon i kruqës, së së shë të kërë ati, apo me eckat, të tjadë, të janë, të përmetur e një këshën, në nëse në një këshën ka të smatë, të që shë pro është, një nëse në në këshën përshënë, të që pro është, pëllonë në këtë, me shpafët, të që përënë në këtë, së shë të kërë at Eu por aí, eu por standpoint em rank com mesa que ela lhe to bem. Nós corremos em 2039. Traço do calado. É só que quando você chega, já não tem dias a boa hora, não cai em conformidade, cai escalpoiza com 190 trens com escona, né, isso tipo escancamento, é nesse tipo de escancamento, nesse nesse gostos da existência do garantor seguro de garantia própria. Like të nërëzë nukëtuat, një njëri i t'il, i cëllë e nëmohon t'arë s'ka pësoj Zotin me nëjë nërën, neve që pështënë dhjëratët e moralit edhe ed të përdis, edhe gjelëzis e kështë mëratët. Dhe... Që kënë e kujtesin... Që kënë e kujtesin se ka këshur në fëtilë, asë nëherë. Që kënë e kujtesin e unë neve, atë përrejtë përrejtë përrejtë përrejtë, Uj, jd beszame jkomem të pa vë neyrum i tëp., sjark atë 40 cm këpon sënët. A jkada efo të egri leë surë dhë me tanoë. Duk aji bë tardin学 privy eigene, nuk të nuk të godinji më tëtoj mëzilësë qëtr님ë ​​d��ër, Arto precisma dhe janët» Benni efo ще iëstp. Yiskожni të efo të dhuëзge. Kjompër n для në? Nga cow brume? Për trege nエ për mëedashaped spër, që ti mos avizoi po as ti traz derisa ka punë praktik me të ndajta këtu porrë shkoter edhe u kthy në Pekë me këo fashë ku shkoi në dinë u kthy në Pekë i bjanë po pa yakë sakrizë mora veçme e kalzoj probleme gjithë rrem me pritua mirpo të se ti kushtuar kje edhe ka vlerë ka karakter duhet me lidhuna kur të koftai filoni unëso komasti ama është e bukur Qështë e vojarë, qështë e vojërështë E që bujë, që bujë Nuk ban me ahu për në në në në në skutë Qështë e që bujë dhe musële në batërë Përshamë Qështë e qëtu në në në qëtë dujë përshamë Përshamë, gjëhet qëllëzëmë Qështë që shpa burë Se që përshimë Se që përshimë a së në herën Këtë sakriftitë, këtë buni Parë kun razë e qëtë Këtë ap do samade katakansi u musalama ko patazokatre in no kashmu musalama ko kashmu medina pa po pse nase ko kashmu musalama medina ko kabuz katin ruaje e ko salames gruaje ne ne ke sobe ti gru dosopara pa fazit katage bash bela besdova ko gruaje te gabir salama es ko musalama vajba pase ko ya mahamedu Sallallahu alaihi ve selle kurse mesalem qodi Allahu Taala apo. Po kuja pe ka. Donave se pa. Asti. Divili bëj dant që komo si një grup me arrit tonë. Nga ky niveli këtu pozi se komo qaq. Veja pranolin kurë çti kurd, thakor e ka mira. Ai kurrë të gash kërbi hron di po të vësi qollë se thua sa kurë, me poku i padant. Për me arrujt, vetës të tibari në autoritetinë se unikur mo, i harratë të tjerë për u dhe që kanë në moqë të minatërë. Si përberë. Se kër jë po një vohëllë të kanë në vëdobejë këmë qënë. Dhe një kërë gjitë të të të nërdi harratë, ka atë të tërgjime, për të tërgjime në ashtë shikone. E dhe të tjerë që e i përqërë, a dhe të tjerë që kanë që i përndimtëm për k Ose su në si na, na, me nuk e arajë, së në e së në maajë, ka një punë nga që nuk e bërgule madhë. Naturë këto, këto asmetit për njështë. E ati kush më ranë që i shtalë me fjullat dhe në barat, të kryëtë oblikime. A i frallë na bazët, u në otë ca fkaga, kërë në mislaka kuatët, sa i që për për për gëjtëzit. Nuk për njështë të për njështë, nuk për njështë të për një mekech podor po shabu to vzyty ku se po shabu mekech podor kush oslo ne pita nikomu chustvuda chka dade go na poslednuyu kushki mo magaritali chay chpoda vse ty shosh pas kak shilo no a sekhonechyo schyo almo prochyo tego u eto ya nashu pabure med eto vremya na prohoda po shabu podor poferma martiz po shabu Absolument faut dans une fille parce que je suis ici et c'est normal ça que avec fort donc c'est une coupe pour dîner il y a pas une mode d'ailleurs c'est dort pour au niveau 0 parolite et elle pournis elle a beaucoup alliance que la soit vous serez là non non ça va pour ça vous voulez la note ou là ça vous ça marche je pourrais peut-être passer avec toi quoi ça propose je vous renchérir ça elle a quelque chose de vrai merci de toi poja dia edhe pa shpresën se vota llojet e bora poja dia do të shpordhia sakaliu çe me lëndë privatë sot për shkak poja dia jo po koja sakritiza koja ka shumë koja nuk dieta koja pa ik par shumë ben rrasi komo se lasë dha të të rozo të dobëja edhe është edhe suksesi e busërëmës në projekt një jetë, po ka se këshkënë, po është ndani i komëtë familjës, po ka pas mërësën, po bëjqë, e thaë, të fëndë sotës e gjellëvojën e ka projënë nësukësështënë. Andaj të ndërazën, kamë nësi për një përrejtë në në në rejizojën jetët tonë, nuk shkujën të po që të gjeqëtë, nga se këti të regojnë forësën ndërsëma që të pengojnë Oja vertuje po salve pedi di veke. Pa po ne kishte da skupona dina. Gaša kesta dei jangra, pa to kesta kesta me a prva me a volta je što drug. Dok je da pa su publikirana, pa oni reagiri. To va. Ve pokalivari po bapoj. Je vrdite što tja, što kafta pomogne što doba. Milo projekt, je mo što pai malo se ja po këto duhet me as aktivizuar projektin mat për akimet për kësht që vetë tinocë gëvesh duhet me ditë me vlerësim të çfarë me pas shkem diçka tjetër kjo është më e vogla kjo është më e vogla ama çesh më e vogla do kuzë po asht duke të marrën atë çaj jo ja është pas skalzimit të vetrave përsi projekt ovale dhe pas gatshë dhe masë rrezikimi të projekteve me djerrën sura çka ku bëhet Ndok shta din i detin të temë, ka me minat të temë, e këtë më në rronë, është në shmi që kanë pasë asërë, që e më parësërë. Ndok shta mori i mësërë. Mori i sërë, nga se shkuarë për të tine, me le të pejë këtë organizatë në në kështë shumë në modë, në sa më e rraë punë në mërë për në dhe përgjë që e përri edhe fisit, në që e përgjë që e përri edhe fisit i tijemë. Ondaj të ashtu si ta konsolon gjëllë o drejtham. I thought hash, be hash. I thought argue that, po si shukur mundon, apo si shukur mundon atako. Apo lasë dash funksion të komson në çfarë. Do të kemo ti atje që më pasaktu, dashë tashmë, do të jemi në një optë që ti bozni hëfshë, në bozni një optë, në bozë kur jesh për bozë zakore që vetë, tani të bëgoze diës, të bozë usime, të bozë shkolles, dash, po ti do të spor ku ti të rrushish. Dyshë vorë, te çem, te çem pa. Këto ne zombësi më çan, na ia shportulja, e bursa damesh me begruan ti u, u, salla. Nëse bija shurë të mundaj, por vetë quçit se kam vetëno shërbëti, si psiografio dhe si frepzen në ekstrem, njëto to të përdesha, si duhet ku si duhetu dhe si duhet të sakrifiku për porej për roçan, kanë bëndëvë dhe مكاشف في القصص دي 12 دولتك واللي خصوصا على محمد ولا ال وال صحه